Ляйпциг 2006 Того дня в Ляйпцигу зі мною трапилося щонайменше дві важливі речі. Я зустрівся з режисером Яном Йохімським і став свідком розгрому української збірної з футболу. Зв'язку між першою і другою подіями немає, як ви розумієте, жодного. А може все-таки є таємний і невидимий? З самого ранку мені почали тут і там траплятись українські балели, Переважно у традиційних для нашої команди в тому сезоні футболках кольору аурілівських курчат. Іноді я плутав з ними лейпцизьких поштарів. Deutsche Post, як відомо, обрала для себе приблизно той самий відтінок жовтизни. Мені дуже хотілося, щоб українців того дня було всюди в Ляйпцігу якомога більше – Тож я підсвідомо погоджувався рекрутувати до наших лав усіх місцевих поштарів. Ян чекав на мене в готелі, як ми й домовлялися, вже від опів на першу. Він виявився молодшим, ніж я собі уявляв. Чому я уявляв його старшим, хто мені скаже? Невже через прізвище? Вимовляєш Йохімський? І, бачиш такого собі старезного єврея, родом з якогось Белза, Рахова чи Хирова, що невідомим дивом зацілів у Голокості. Ян Йохимський натомість був молодий. Ми його відразу ж перейшли на ти. До Матчу залишалося трохи більше двох годин, але нашою метою було холодне пиво, тобто, все-таки не метою, засобом. Метою була розмова про майбутній спектакль Орфей Нелегальський і порозуміння з його приводу. Шлях до стадіону, куди Ян люб'язно погодився мене припровадити, тягнувся вздовж вулиці з фантастичною назвою Цшохаршерштрасе. І там, на котромусь із перехресть, ми знайшли настільки потрібний нам біргартен, наче спеціально для нас створений. Як перекласти слово «біргартен»? А навіщо його перекладати? І без перекладу ясно, що йдеться про Німеччину, сад, огорожу, кущі, дерева, затінок і пиво. Спека є безумовним співучасником подій того дня. На момент нашої зустрічі температура рішучими темпами наближалася до 35 нам з Яном вистачило практичного розуму не замовляти єгер який, у поєднанні з пивом, виявився спеціальною пропозицією закладу. Тобто його продавали зі знижкою, але тільки якщо до пива. Я знаю себе. Якщо я почну змішувати пиво з єгер то моя участь у футбольному матчі «Україна-Іспанія» опиниться під загрозою. Після третьої чарки я можу начхати на гру і замовити четверту, а відтак і п'яту. Хіба тут і без футболу погано сидиться в затінку старих германських дубів? До матчу залишалося дві години. Я мав на собі синю-жовту хустину, пов'язану довкола шиї ніби піонерський галстук. Уранці в околицях головного вокзалу я бачив групу якихось персонажів із синьо-жовтими прапорами, але в червоних футболках з написом «СССР». «Це все спека», – подумав я. Колективна втрата притомності і часткова амнезія. Дивно, але виходить, ніби я вболіваю за ту саму команду, що й вони. З людьми цього типу я часом літаю в Україну через Дортмунд, і дозріло дешевими авіарейсами. Це так звані русські і німці. Вони начебто живуть в Німеччині, але насправді все ще в СССР. Це навіть з форми їхніх черепів та навіть і їхніх зачісок видно, точніше, з відсутності в них будь-яких зачісок і присутності так званих спортивних стрижок. Проте я не став ділитися з Яном усіма цими спостереженнями бо ми врешті заговорили про театр і про спектакль. Ми перемили кисточки героєві, зійшли за ним під землю, озирнулися на Евридику. Я не здогадувався, що там, у п'єсі, може знайтися місце і для неї. Де в мене Евридика? Ян відкрив мені очі на приховані можливості моєї власної п'єси. В його розумінні Евридика – це українська дівчина, яка виїхала на Захід і стала повією. Герой – Орфей – пускається в мандри, щоб розшукати її і повернути додому. У такому разі Захід – це Аїд, підземне царство тіней, здогадався я. Так і є, задоволено підтримав мене Ян. Тут уже давно все померло. Проте серед тінисто-певного і райського буяння Біргартену ця фраза звучала дещо пародійно. Ян трохи помовчав і виправився, хоч ніхто вже не знає, де нині Захід, а де Схід. Чоловіки і жінки з тайсько-в'єтнамської обслуги Біргартену почали здаватися персонажами моєї п'єси – шукачами зачарованого саду германійської брами це, мабуть, вони додумалися продавати німцям єгермайстер зі знижкою. До матчу залишалося одна година і п'ятнадцять хвилин. Ми рушили в бік стадіону. З огляду на кінцевий результат гри, мені краще поволі згортати цю розповідь. Ще й до сьогодні важко згадуються ті 0-4 і методичне знущання знахабнілих від спеки іспанців – над нашими гидкими курчатами. Тому я зупиняю цей день у самому його розпалі. Ян Йохимський веде мене в бік стадіону. Повз нас несуться якісь шалено дорогі джипи, обмотані українськими вишиваними рушниками. А таку кількість національних прапорів, я, здається, в останнє бачив у листопаді 2004 року на Майдані. Ми прощаємося перед входом, і насправді все тільки починається.